Студія Калідор презентує Класика фентезі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ десятий Він... він не може померти! Гарет кинув оберемок свіжозібраного хмизу і повернув до Дженні свій благальний погляд. із тією силою, що залишилася у її стомленому тілі, вона могла іще щось зробити. Не відповідаючи, Дженні схилилася над закутаним у шкури та пледи Джоном і торкнулася до крижаного обличчя. Її почуття вразив відчай – Такий, як у заблукалого мандрівника, який вкотре опинився на тій самій галявині. Але ж вона знала, знала іще під час першої їхньої зустрічі, що саме так все і закінчиться. От і закінчилося. Ніколи уже їй не поглянути у цікарі карі, башкетницькі, пустотливі очі Джона. Навіщо? «Навіщо вона допустила його так близько до власного серця? Чому вона не вигнала його? Навіщо дослухалася до слабкого шепотіння із своєї душі? Я більше не можу сама!» Дженні випросталася, обтрусила спідницю, мерзлякувато закуталася у плед, накинутий поверх куртки. Гарет стежив за нею відданими собачими очима, хворими і жалібними. Варто було їй рушити до їх речей, як він одразу ж побіг слідом. «Навіщо? Коханців вона б собі знайшла, адже провести ніч із відьмою пригода, та й прикмета є така, що після цього стане щасливим». Чому, чому вона не вигнала його зранку і розмовляла тоді цілий день, забувши про те, що він чоловік, він ворог, який намагається позбавити її магічної свободи? Для чого вона дозволила йому торкнутися власної душі, як дозволила торкатися тіла? У заціпенілій тиші ночі? Над ними висів білий неповний місяць. Його примарне світло виліплювало із мороку руїни містечка в долині. Поліно просіло в помираючому багатті, і червоний відблизк ліг напогнуті ланки кольчуги Джона та зблиснув на повернутій долоною до гори обпеченій руці. І Дженні раптом здалося, що це її тіло – суцільна відкрита рана. «Ми змінюємо усе, до чого торкаємося», – у розпачі подумала вона. «Навіщо ж вона дозволила йому змінити себе?» «Магія – це єдиний ключ до магії, і він знав це». Але ж і Джені знала, хто він такий. Він людина, яка віддає своє життя заближніх, якби ж тільки за ближніх. А якби він послухався зієрн. Із люттю та огидою вона відкинула цю думку, чудово розуміючи, що зієрн та дійсно могла б своїм чаклунством врятувати Джона. Увесь день Джені хотілося заплакати від безсилля будь що виправити і у минулому і всьогоденні. Жалібний, дитячий голос Гарета вивів її зі сліпого кола ненависті до самої себе. Джені, невже ти нічого більше не можеш зробити? Я зробила усе, що могла. Втомлено відгукнулася вона. Промила рани, зашила, наклала закляття. Кров дракона отруйна, та він ще й своєї втратив доволі багато. Але ж має бути щось іще. У відблиску багаття вона побачила, що Гарет плаче. «Ти просиш мене про це уже в десяте за вечір?» – сказала Дженні. – Але це понад мої сили, не в моїй владі. Тепер вона намагалася переконати себе, що якби не покохала Джона, якби не витрачала усі сили і час на магію, то нічого в підсумку б не змінилося. Навіть якби вона присвятила щодня... «Кожну годину медитації та виснажливим вправам, замість того, аби базікати із ним, лежачи в ліжку, вона все рівно не змогла б вберегти його». «Ні, не змогла б. Просто стала б дещо сварливішою і нуднішою. Стала б як старий Кардін. Але навіть із її жалюгідною, примітивною магією, яка старанно виводить руну за руною, вона розуміла, що потрібно щось робити. Дженні спробувала зосередитися і з новим відчаєм усвідомила, що цілити Джона їй не під силу. «Що там казала Меб про лікування?» Дженні згребла обома руками важке волосся і підняла. Плечі зводило судомою від втоми. Вона не спала уже другу ніч. «Найбільше, що ми можемо зараз зробити, це нагрівати каміння у багатті і обкладати йому боки», сказала вона нарешті. «Інакше до ранку його доб'є холод». Гарет ковтнув слину і шмигонув носом, зовсім як хлопчисько. І це все? запитав він. Поки що так. Якщо до ранку він матиме дещо кращий вигляд, спробуємо відвести його звідси. Але в глибині душі Джені чудово розуміла, що до ранку Джон не доживе. Їй знову пригадалося видіння у чаші води. Сподіватися не було на що. Повагавшись, Гарет запропонував. Лікарі є у Халнаті. Там полікарп, він і сам лікар. А ще там є армія біля стін міста. Голос її лунав глухо і байдуже. Якщо він доживе до ранку, мені, звісно, не хотілося б посилати тебе у пазурі до зієрн, але вранці тобі все ж таки доведеться взяти молота битви та поїхати у Бел. Почувши ім'я зієрн, гарет зблід. Образ чаклунки напевно виник перед ним знову. Опанувавши себе, Йонак похмуро кивнув, і Дженні раптом вдивилася у його обличчя. Це ж треба. Не втік, не залишив. Ти підеш у той дім і приведеш сюди меб, продовжувала вона. Десь тут у безодні мають бути ліки гномів. Дженні зупинилася, а потім повільно повторила. Лік гномів. Немов голка, що встромилася в онімілу руку, її прошила болем нова надія. Гарете, скажи, а де мапи Джона? Гарет закліпав, нічого не тямлячи, все ще наляканий можливою новою зустрічю із зірн. Потім здригнувся. Обличчя його спотворила радість, і він видав. Таке волання, яке, вочевидь, можна було почути і в белі. Це був крик радості. Печери цілителів. Він кинувся до Джені і обхопив її довжелезними руками, мало не перекинувши на землю. Я знав, аж захлинався він, ставши на мить колишнім захопленим натхненним Гаретом. «Я знав! Ти обов'язково щось вигадаєш! Ти можеш!» «Про те, що я можу, ти нічого не знаєш». Дженні вивільнилася із його обіймів, повернулася і швидко пішла до Джона, доки Гаррет, який одразу ж став схожим на радісне велике цуценя, розкидав їх речі у пошуках мап. Краще «Безвихідь, аніжна дія», – думала тим часом Дженні. «Безвихідь хоча б не вимагає від тебе жодних дій». Вона відкинула із щола Джона рудувати пасмо, яке здавалося майже чорним на знекровленій шкірі. Напружуючи пам'ять, вона спробувала відновити те, про що говорила Меб. Есенції, які сповільнюють і зміцнюють переривчасте серцебиття. Мазі, що прискорюють зцілення тіла. Фільтри, які виводять отруту із вен і вливають очищену кров. А ще там повинні бути магічні книги. Закляття, які прив'язують душу хворого до тіла, доки плоть не відновиться. «Ти їх знайдеш!» – переконувала вона себе. «Ти мусиш!» Але перший же спогад про те, що поставлено на карту, негайно позбавив її сил. Втома була жахливою. Вона подумала раптом, що коли б Джон помер зараз, їй не довелося б продовжувати цю божевільну та безнадійну боротьбу за його життя. Тримаючи його крижані руки у своїх, вона зіслизнула на мить у устілювальний транс, нащіптуючи Джону його справжнє ім'я. Але він не відгукнувся. Душа Джона була уже далеко. «Зате...» Вона почула дещо інше. Те, від чого серце Дженні стислося. Десь далеко, глибоко під землею, вона почула металевий скрегіт луски по каменю і пісню. Дивну пісню, що просякла усю долину. Дракон був «Живий!» «Дженні!» Герет з'явився знову, тримаючи у руках безладний оберемок паперу. «Я знайшов мапи, але... але печерці там не позначено!» Його очі за розколотими безглуздими окулярами були сповнені тривоги. «Я дивився, але немає. Я б побачив!» Тримтячими руками Дженні взяла у нього мапи. При світлі багаття вона розбирала назви тунелів, печер, підземних рік. Усе чіткими рунічними літерами, записаними твердою рукою Дромара. А ще вона бачила розсип білих плям, неназваних. Це справи гномів. Так. Казав Дромар У нестями Дженні відкинула папір «Будь він проклятий із його секретами!» Злісно вигукнула вона «Звісно ж, печери цілителів – це і є те саме серце безодні, яким вони присягаються» Але Гарет на мить затнувся «Але хіба ти не можеш якось їх знайти?» Людь втраченої надії, страх та ненависть до впертості гномів хвилею здійнялися у її душі. «У цьому муражнику!» – вигукнула вона, тицяючи у відкинутий папір. Потім вона пригадала іще про одне. Про дракона, який заліг у безодні і мало не застогнала. Іще мить! і вона викликала б блискавицю, аби спалити весь цей світ дотла. Блискавицю. Аби викликати блискавицю, треба бути зієрн. Дженні взяла один кулак в інший і притисла до губ, очікуючи, поки підуть геть страх і лють. І вони пішли залишивши їй порожнечу і безпорадність. Немов обірвався крик, і її оглушила страшна тиша. Очі Гарета все ще випрошували у неї відповіді. І Дженні тихо промовила. «Я спробую. Меб дещо мені розповідала». Хоча насправді Меб розповідала лише про те, що на людину, яка зробить неправильний крок, внизу чекають божевілля і голодна смерть. Якби Джон почув те, що вона сказала, б він відповів. «Присягаюся усіма богами, Джен, та ти зголодніти не встигнеш, дракон тебе зжере». «Ех, Джоне!» І завжди він змушував її сміятися у найневідповіднішу мить. Дженні підвелася. Холод пронизав її до кісток. Повільно, як столітня баба, вона рушила до купи їх речей. Гарет рухався за нею, кутаючись у свій червоний плащ і не припиняючи збуджено про щось говорити. Вона його не чула. І лише коли Дженні повісила на плече велику лікарську сумку та взяла до рук алебарду, юнак нарешті відчув важкість її мовчання. «Дженні!» – раптово стривожившись, сказав він і схопив її за край пледа. «Дженні, але ж дракон, він… він мертвий?» «Я маю на увазі, отрута б подіяла, так? Вона мала подіяти. Ти ж, ти ж винесла звідти Джона, отже...» «Ні», – тихо сказала Дженні і сама здивувалась власній злій байдужості. «Навіть під час зустрічі із шепотунами у лісах Віра вона боялася більше, аніж тепер». Зробила крок вниз до схованих у темряві руїн, але Гарет забіг спереду і схопив її за руку. «Але... але дракон отруєний, і він, напевно, скоро...» Вона похитала головою. «Ні, не скоро». Відвела його руку. Вона уже зважилася. Хоча і знала, що на успіх розраховувати марно. Гаред ковтнув слину, його худе обличчя спотворилося у тьмяному відблиску багаття. Джені, давай тоді я піду, зголосився він. Ти розповіси мені, що шукати, і я, незважаючи на усю свою похмуру рішучість. Вона засміялася. Ні, не з нього, а із блідої галантності, яка спонукала його на таку безглуздість. Звичайно ж, закони балад вимагали, аби у підземелля пішов сам Гаррет. Але він би, мабуть, і не зрозумів, навіть яку ніжність відчула до нього Дженні саме через абсурдність її пропозиції. Таку ніжність, що якби вона не засміялася, то вона б заплакала. Дженні підвелася навшпиньки, притягла Гарета за плечі і поцілувала його у худу щіку. Дякую, Гарете, пробурмотіла вона, тільки ти не вмієш бачити у темряві і не знаєшся на зіллях. Ні, серйозно. Наполягав він, в очевиді сам, не знаючи, чи то йому полегшено зітхнути, почувши відмову, чи впасти у розпач. «Ні», – сказала вона так само ласкаво. «Ти дивись тільки, аби Джон не замерз. А якщо я не повернуся?» Дженні затнулася, пригадавши про те, що чекає її попереду або дракон, або ж голодна смерть у лабіринті. Зробивши над собою зусилля, вона договорила. Якщо я не повернуся, тоді, Гарете, роби, як вважатимеш за потрібне. Тільки спробуй не ворушити його, бо дай деякий час. Зауваження було марним, і Джені про це знала. Вона намагалася пригадати, що говорила їй меп про темне царство безодні, але у пам'яті поставали лише мерехтливі очі дракона. Та їй потрібно було бодай чимось підбадьорити Гарета і впевнитися самій у тому, що доки Джон буде живий, Гарет табір не залишить. Дженні стисла на прощання руку юнака і рушила. Кутаючись у плет, вона йшла туди, де над неясними руїнами бованів злий хребет, ледве промальовуючись на тлі нічного неба. Озирнувшись останнє, вона побачила – як слабкий відблиск вмираючого багаття окреслив на мить профіль Джона. Пісню дракона вона почула задовго до того, як досягла зовнішньої брами безодні. Послизаючись на вкритих інеєм та омитих місячним сяйвом каменях, вона відчувала усю печаль та жахливу красу цієї пісні, яка лежала за межами її розуміння. Спів дракона вривався в уривки розповідей меп про печери цілителів, які вона старанно пригадувала. І навіть у думки про Джона. Здавалося, той спів пливе у повітрі, хоча Джені усвідомлювала. Спів цей, який викликає тремтіння і змушує резонувати кожну її кісточку, насправді лунає лише у її мозку. Коли вона зупинилася у отворі воріт... Дивлячись на свою невиразну тінь від місячного світла, яке вривалося крізь чорноту ринкової зали, спів посилився. Він приголомшував. Безгучний він пульсував у її крові. Образи були настільки складними, що вона не могла їх повністю зрозуміти і не мала сили відчути, як вони перепліталися у її свідомості з власними. Це були уривки спогадів про зоряну безодню, куди не проникає сонячне світло. Спогади про втому від кохання, спосіб і мотиви якого були дивними. Щось із математики, яка встановлює химерні зв'язки між невідомими для неї речами. Спів той вражав Міцю. Він зовсім був не схожий на той, що лунав над яром, де було вбито золотого дракона Віра. Величезна влада та мудрість, накопичені за незлічену кількість років, співали до неї у непроглядній темряві ринкової зали. Дженні іще не бачила самого дракона, але за рипінням лузки здогадувалася. Він має лежати десь на порозі великого тунелю, який веде у безодню. А далі у темряві м'яко спалахнули відбитим місячним сяйвом його очі. Дві круглі, велетенські срібні лампи. Спів у її мозку поплив, блискучі візерунки сплелися, скрутилися у смерч із сяючою серцевиною. І у тій серцевині спів почав складатися у слова. Шукаєш ліків, чаклумко. Чи сподіваєшся цією зброєю, що несеш із собою, досягти того, чого не досягла за допомогою отрути? Музика стала видимою. Здавалося, слова і поняття народжуються просто у розумі Дженні. Якщо він просунеться іще глибше у мене, злякано подумала вона, стане боляче. Я я йду по ліки, сказала Джені, і голос її відгукнувся луною, подрібнившись у виснажених водою кам'яних іклах на стелі. Влада печерці лителів відома всюди. Так, я знаю це місце. Туди приносили поранених. Там переховувалася жменька гномів. Двері були маленькі, але я таки заліз туди, всередину, як вовк, коли він залазить у кролячу нору. Я харчувався ними довго, доки вони не скінчилися. Ха-ха, вони теж хотіли отруїти мене. «Думали, не помічу, що трупи начинені отрутою. Мабуть, це те місце, яке ти шукаєш». Видима музика драконячої мови сплелася у докладний образ довгого шляху у темряві. Він був схожий на уривок сну, який негайно забувається. «Дженні!» Намить, знайшовши Надію, спробувала запам'ятати цю стрімку низку картин. Чаклунським своїм поглядом вона розрізняла його, розкинутого у темряві на самому порозі тунелю. Він уже вирвав гарпуни із горла та черева, і тепер, почорнілі від отруйної крові, вони лежали в огидному місиві слизу та попалу на кам'яній підлозі. Леза луски на спині та боках дракона ніби прив'яли, їхні гострі краї мерехтіли у темряві. Але ті шипи, що захищали хребет та суглоби, стобурчалися, як і раніше, грізно, а величезні крила були витончено складені та притиснуті до тіла. Його голова, що нагадувала пташину, ніби складалася із броньованих кістяних пластин. Із понад тих пластин росла густа грива тонких рогових стрічок, плутаючись із пучками довгого волосся яке нагадувало папороть. Довгі ніжні вуса, усі вкриті мерехтливими гагатовими шишечками, безсило опали на підлогу. Він лежав як пес, опустивши голову між передніми лапами, а тліючі його очі були водночас очима мага і очима звіра. «Я укладу із тобою угоду, Чаклунко!» Вона похолола, але анітрохи трохи не здивувалась. Дженні зрозуміла, про що він збирається просити, і серце її затріпотіло, чи то від страху, чи від якоїсь невідомої надії. «Ні», – сказала вона. Але щось у її душі стиснулося від думки про те, що настільки прекрасне і настільки могутнє створіння повинне померти. «Він – зло», – сказала сама собі Дженні, і не повірила. І все ж таки у цих співучих срібних очах було щось таке, що не давало їй піти. Владно вигнувши шию, дракон здійняв голову над підлогою. Кров крапотіла із його сплутаної гриви. «Ти гадаєш, Чаклунко, що твій нічний зір зможе знайти шлях у цій будівлі гномів?» А наступної миті перед очима Джені, майнула нова низка картин. Нескінчений чорний сирий лабіринт безодні. Її серце шугонуло вниз, немов самогубець у провалля. Маючи лише жменьку розрізнених образів, вирваних із промови дракона та мізерних згадок меб про печери цілителів, Джені здалася сама собі дитиною яка уявила, що декількома камінчиками вона може вразити лева. Та все ж вона відповіла. Мені розповіли, як знайти шлях. І ти їм повірила? Гноми рідко, коли кажуть правду, якщо справа стосується серця базодні Джині пригадала білі плями, залишені дромаром на карті. «Як і дракони», – похмуро й вперто сказала вона. Вона відчувала його почуттями. Крізь виснаження і біль, які спустошували його, вона раптом відчула здивування. Немов тонка цівка прохолодної води влилася в гарячий окріп. А що таке правда, чакунко? Правда, яку бачать дракони, неприємна для людських очей. Хоча б якою дивною і незрозумілою вона їм здавалася. І ти про це знаєш. Дженні бачила, що він... Відчуває її зачарованість ним. Срібні очі вабили її. Розум дракона торкався до розуму Дженні, як спокусник торкається жіночої руки, а вона усе ніяк не могла відсмикнути руку, і він теж це розумів. Дженні намагалася вирватися. Вона пригадувала Джона. Пригадувала дітей, намагаючись цією пам'яттю про них захиститися від його влади, яка вабила її, немов ще під безформною ночі. Відчайдушним зусиллям вона відвела очі убік і повернулася, аби піти. Чаклунко, ти гадаєш, чоловік, заради якого ти йдеш на жертву? Проживе довше, ніж я. Дженні спинилася. Носаки її червиків торкнулися до краю місячного простирадла, кинутого із зовнішніх воріт на вимощену плитами підлогу. Потім вона повернулася до нього. У тьмяному напівсвітлі вона побачила величезні калюжі, Висихаючи її їдкої крові та виснажену плоть дракона, і несподівано усвідомила, що питання, яке почула у спину, пролунало квапливо і майже безпорадно. Сподіваюся, що проживе, глухо промовила вона. Гнівний порух голови дракона відгукнувся судомою болю, яка прокотилася по всьому його тілу Ти впевнена у цьому? Навіть якщо гноми сказали тобі правду, чи впевнена ти, що знайдеш шлях у їх лабіринті, де спіраль всередині спіралі, а темрява всередині темряви? Ти впевнена, що знайдеш і встигнеш вчасно. Стіли мене, Чаклумко, стіли мене, і я проведу тебе подумки у те місце, яке ти шукаєш. Який час вона вдивлялася у це громаддя мерехтливої імли, в сплутану і закривавлену гриву. У очі схожі до шліфованого металу, які дзвеніли вічною ніччю. Він був для неї небаченим дивом. Від гострих кіхтів на згині крил, аж до увінченого рогами дзьоба. Золотий дракон, вбитий Джоном на вітряних пагорбах віра, здавалося був витканий із вогню та сонця. Але цей… Він був іншим. Примара ночі. Чорна, потужна і давня, як сам час. Шипи на його голові розрослися у фантастично вигнуті роги. Гладенько крижані, немов мов сталь. Передні лапи – Мали форму рук, але із двома великими пальцями замість одного. Голос його звучав у її голові рівно, але вона бачила слабкість, яка позначалася у кожній лінії цього жахливого тіла. Вона відчувала, яких жахливих страшних зусиль коштують моркалебу ці останні спроби. Обдурити її. Проти власної волі вона промовила. «Я не знаю, як стілити дракона». Срібні очі звузилися. Немоуджені попросила його про щось таке, чого він віддавати не хотів. Який час вони мовчки дивилися в очі один одному, пронизуючи поглядами чорноту печери. Думки про Джона і час, який втікає, відступили, втім не зникаючи. Але свідомість Джені була цілком прикута до чудовиська, що лежало перед нею, чий темний, Пронизаний голками світла розум боровся із її власним. Раптом Рехтливе тіло зігнулося у конвульсії. Джені побачила у великих срібних очах, як безгучний крик болю пройшов крізь м'язи дракона. Крила його безладно опустилися. Кігті розщепірилися у жахливому спазмі. Отрута просочувалася у Вени. А тоді голос у її мозку прошепотів. Гаразд. Іди. І тієї ж самої миті, у думки Дженні, увірвався рій спогадів про місця, у яких вона жодного разу не була. У її свідомості виник образ темряви, величезної, як ніч за порогом воріт. Ліс кам'яних стовбурів обступав цю темряву. Стеля губилася на неймовірній висоті – Чулося нескінченне бурмотіння води у кам'яних глибинах. У душі ворухнувся жах і дивне відчуття, що це місце вона звідкись знає. Дженні уже зрозуміла, це не вона, це Моркелеп повз колись цим шляхом, пробираючись до печерці литлів, до серця безодні. Шипасте чорне тіло поруч із нею знову зігнулося в новому нападі болю. Жахливий хвіст вдарив немов батіг по кам'яній стіні. Світло очей дракона плавилося стражданням. Отрута виїдала його нутрощі. Далі його тіло знову розслабилось. Луска опала сухо і дзвінко, немов скелет розсипався на кам'яній підлозі. І з неймовірної далечині вона знову почула: "Іди". Кістяні шипи, схожі на кинджали, гладко вляглися на його запалих боках. Дженні зважилась і, не даючи собі часу обдумати, що вона робить, відклала алебарду і здерлася на цю мерехтливу чорну купу бритв та кинджалів, що перегороджувала вхід до великого тунелю. Шипи вздовж хребта нагадували вістря списів. Драконяча шкура смикнулася під ногою, позбавляючи рівноваги. Підгорнувши спідницю, Дженні сперлася рукою на різьблений кам'яний одвірок і незграбно зістрибнула, боячись, що зараз жахливий хвіст із булавою здійметься у новій конвульсії і вдарить її по спині. Але дракон лежав тихо. Відлуння його думок віддавалося тепер у її розумі як відблиск нескінченно далекого світла. А попереду перед Джені розкинулася величезна чорна паща безодні. Видіння слабше ли варто було на них зосередитися, але незабаром Джені збагнула, якщо йти не роздумуючи, то ноги самі знаходять дорогу. Раз по раз у неї виникало відчуття, що вона уже йшла цим шляхом, тільки от кут зору був дещо іншим. Наче раніше Дженіс поглядала усе це дещо згори. Верхні яруси безодні на догоду людським синам гноми оформили у людському смаку. Тридцятифутова завширшки підлога великого тунелю була викладена чорним гранітом, пошарпаним та потоптаним ногами багатьох поколінь. Нерівні від природи стіни були вирівняні кладкою із кам'яних блоків. Зламані та потрощені статуї, розкидані по підлозі як кістки, Свідчили про те, наскільки розкішний вигляд мав великий тунель за днів свого розквіту. Серед мармурових рук та голів зустрічалися і справжні кістки, а також погнуті та подроблені скельця величезних бронзових ламп, які колись звисали зі стелі. Тепер усе це лежало вздовж стін тунелю, як зметене на узбіччя листя. Тут проповзав дракон. Навіть у темряві Жені могла розрізнити своїм чаклунським поглядом патьоки кіптяви, там, де лампову олію підпалило його полум'я. Що глибше, то незвичнішою для людини ставала безодня. гніти і колони уже не набирали вигляду гладких прямих стовпів, настільки приємних людському погляду. Вони набирали подоби багатолистих дерев, звірів або навіть гротескних фантастичних створінь. Дедалі частіше зустрічалися серед них необроблені частини, які зберегли ту форму, якої надала їм колись вода, яка протікала крізь ці печери краплина за краплиною тисячоліттями. Прямі і суворі водостоки верхніх рівнів змінилися внизу на вільно вируючі потоки. Подекуди вода крапотіла із висоти сотні футів або обривалася кудись у прірбу, крізь різьблені кам'яні черепи горгулій. Пройшовши через каверни, через систему печер, перетворених на помешкання численних кланів та родин, Дженні раптом потрапляла у простір, здатний вмістити декілька таких містечок, які лежали у руїнах біля входу у безодню. Будинки і палаци були розкидані тут вельми вигадливо. Їхні химерні шпилі і ажурні містки, здавалося, копіювали форми сталагмітів, які юрмилися тут таки і відбивалися разом із ними у вирах річок, підводних і гладких, як полірований онікс. І куди б не повертала Дженні свій погляд у цьому тихому чудовому царстві, очі її скрізь бачили руїни, уламки кісток та глибокі подряпини, залишені шипами дракона». Білі жаби і сліпі щурі кищили серед залишків їжі. Сморід від тон зіпсованої їжі, яка колись зберігалася тут, робився часом нестерпним. Бліді та безокі тварюки із надр поспіхом ховалися з її дороги, у обвуглених черепах та оплавлених посудинах із чистого срібла, якими була всіяна її дорога. Назви цих істот були відомі Джені з розповідей Меб, хоча яка із назв кому з них належить, вона могла тільки гадати. Що глибше проникала вона у безодню, то холоднішим ставало вологе повітря. Камені починали ставати слизькими під ногами. Тепер Дженні розуміла, маб мала рацію, без поводиря, навіть вона із її відьомським зором ніколи б не відшукала шлях до серця безодні. Але вона його знайшла. Від луння драконячої пам'яті викликало якусь роздвоєність почуттів. Увесь час хотілося відштовхнути геть щось чужорідне, що вривалося у її думки. Та вона не відштовхувала. Перед проломленими дверима Джені відчула запах ліків, збережений нерухомим повітрям, а ще. Відчула слабкий подих стародавнього чаклунства. Повітря у анфіладі печер було теплим, напоєним ароматами прянощів та сухої камфори. Сморід розкладання, як і бліді сліпі тварюки, чомусь не проникали сюди. Пройшовши крізь отвір у велику куполоподібну печеру, де сталактити вдивлялися у маснисту чорноту центрального виру, Джині подумала про те, якої ж сили мають бути закляття, які зберігають тепло на такій глибині. Якщо усі чаклуни, що створили їх, давно вже мертві. Так, велика магія жила у цьому підземелі. Повітря, здавалося, було просякнуте нею. Поки Джені проходила через приміщення для медитації, трансу, а можливо, і для відпочинку, вона весь час відчувала її живу присутність саме живу магію, а не відгомін від працьованих заклять. Відчуття це часом ставало настільки реальним, що Джені декілька разів озиралася і запитувала у темряву, хто тут? Як під час зустрічі із шепотунами на півночі, її почуття сперечалися із здоровим глуздом, і Джені знову і знову поширювала свою свідомість темною печерою. Але у відповідь вловлювала лише порожнечу та краплини води, які розмірено падали із кам'яних іклів у висоті. Так, це була жива магія, яка шепочеться сама із собою у темряві. І як дотик до тіла чогось мерзенного Джені відчула раптом... Що тут присутнє зло. У маленькому приміщенні вона знайшла те, що шукала. Ряди скляних фіалів і закупорені глечики із біло-зеленого мармуру. Їх гноми запасли у величезній кількості. Дженні розбирала у темряві написи на посудинах, потрібні складала у сумку. Робила вона це квапливо, їй тут не подобалося, а найголовніше – минав час, а із ним минало і життя Джона. «Він не може померти», – у розпачі повторяла вона слова Гарета. «Тільки не тепер». Але хто, як не вона, цілителька, мала знати, скільки разів вона приходила до ліжка хворого надто пізно? Окрім того, одними лише ліками зараз не обійтися. Озирнувшись на останок, Джені залишила тісне приміщення. Десь тут, за її припущеннями, мала розташовуватися бібліотека. Книги та сувої заклять. Справжнє серце безодні. Її підошва ковзнула на вологій гладенькій підлозі, і навіть цей ледь чутний звук змусив Джені здригнутися. Підлоги тут, як і у всій безодні, розташовувалися не на одному рівні, а були немов низкою терас. Навіть у найкрихітнішому закутку було щонайменше дві таких тераси. Тривожне відчуття, що за нею спостерігають, наростало, і Джені уже боялася пройти у наступний отвір. Там, немов на неї, чекало якесь зло у темряві за порогом. Вона відчувала чаклунську владу значно сильнішу за владу Зієрн, сильнішу навіть, аніж магія дракона. Однак, увійшовши, не знаходила за дверима нічого, ані зла, ані магічних книжок, за допомогою яких гноми мали передавати своє мистецтво новим поколінням магів. Тут були лише трави, Скелети для вивчення анатомії, каталоги хвороб та ліків Попри усі свої страхи, Джені була здивована Меб казала, що гноми не мають окремих шкіл Але ж без книг взагалі неможливе жодне навчання Отже, бібліотека має бути, вона далі і Дженні знову і знову змушувала себе продовжувати шлях. Вона почувала себе виснаженою, знеселеною і хворою. Вона не спала уже дві ночі. Найрозумніше було б зараз припинити пошуки. Але жалюгідне відчуття власної безпорадності штовхало Джені вперед і вниз, туди, до забороненого серця безодні. Вона переступила черговий поріг, і гучна темрява повернула луною її дихання. Спершу Джені відчула холод, а потім серце її на мить зупинилося. Вона стояла у тому самому місті, яке бачила колись у чаші води, яка напророкувала смерть Джону. Це її вразило. Надто уже несподівано вона тут опинилася. Архіви чи навчальна зала, що іще могло бути у центрі білої плями на лукавій мапі Дромара. Але крізь вузлуватий ліс колон та сталактитів Дженні знову розрізняла тільки темряву. Темряву, яка пахла воском сотень свічок, скорчених немов мертві пальці у кам'яних нішах осторонь. Тут не було жодної живої душі, і знову відчувши із тривогою присутність якогось древнього зла, Дженні обережно підібралася до безформного кам'яного вівтаря у центрі гігантської печери. Вона поклала руки на чорно-блакитнуватий і слизький надотик камінь. У її видінні... Печера ця була наповнена шепотінням, хтось бурмотів навколо багатоголоссям. але зараз тут стояла мертва тиша. На секунду Джені здалося, що якийсь темний вир ворухнувся у її мозку. Неясне шепотіння, уривки видінь виникли і зникли як хвиля, що ліниво прокотилася піском. А наступної миті їй стало страшно. Тут не можна було більше залишатися. У цій печері жило зло, і Дженні відчувала усім тілом його подих. Повісивши роздуту обважнілу сумку на плече, вона рушила геть, наче злодій – Ступаючи слизькою підлогою і шукаючи зворотню дорогу у темряві, Дженні поверталася, йдучи за власними позначками на стінах, рунам, які були видимі їй одній. Моркелеб мовчав, Підіймаючись темними кам'яними коридорами, Дженні думала. Чи живий ще дракон, і щиро бажала йому смерті, та все ж таки десь глибоко у душі вона відчувала сум, такий самий, який пережила уже одного разу, коли стояла над трупом в одній із щілин віра. Але у цьому смутку було щось таке, що змушувало Дженні із новою силою сподіватися, що Моркелеб уже мертвий. Місяць уже зайшов. Великий тунель був темний, як і сама безодня. Але у цій темряві гуляли слабкі протяги, а повітря було помітно сухішим і холоднішим. Своїм відьомським зором Джені уже розрізняла темний незграбний контур крижів, які перегороджували отвір. Дракон завалився на бік, і шипи, що захищали хребет, тепер були спрямовані у її бік. Луска туго обтягувала жахливий кістяк. Здавалося, що плоть дракона тане на очах. Джині дослухалася, але моркелеб, як і раніше, мовчав. Тільки його музика, його спів усе ще наповнював ринкову залу, щемливий і тихий, із тремтінням окремих звуків, які немов плавалися і гасли. Він помирає, подумала вона. «Сподіваєшся, що твій чоловік проживе довше, ніж я?» Здається, так він у неї запитав. Дженні скинула плед і, згорнувши його, поклала на гостру немовно жілу ску. Кістяні жела пронизали тканину. До пледа довелося додати важку куртку із овечої шкіри. Тримтячи від холодного нічного вітерця, який прослизнув крізь тонкі рукави сорочки, Дженні поставила ногу на найбільший із шипів. Притримуючись за кам'яний одвірок, вона здерлася на і якусь мить балансувала, відчуваючи крих із кісток під сталевою лускою і жар, який йшов від тіла дракона. А потім... І зістрибнула вниз. Дослухалася іще раз. Дракон не ворушився. Велетенська ринкова зала лежала перед нею майже у темряві. Майже, тому що місцями вона набирала окремими деталями кольору слонової кістки. Слабкі відблиски зоряного світла здавалися сліпучими після вічного мороку безодні. Кожен уламок, кожен залишок лампи будь-чого блискучого відбивали те зоряне світло. Кожна тінь здавалася густою, немов чорнило. Кров висихала, хоча запах її був ще сильний. У темній калюжі так само лежав оспрі, оточений мерехтливими гарпунами. Ніч добігала кінця. Вітерець зовні приніс запах диму і спагорба кожум'яків. Трусячись від холоду, Дженні підхопила алебарду і навшпиньки перетнула зал. І тільки коли опинилася на гранітних сходах просто неба, вона почала бігти. Кінець розділу